والصلاه والسلام على اشرف محمد ولاه وصحبه اجمعين اللهم يسر امرك واشرح صدري واحلل عقد من لساني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم انك انت العليم الحكيم انا الله سبحانه وتعالى نعمته عليه və qul bilməyədir ki, nə qədər Allah-u Teala nimətini şükür edərsə, Allah-u Teala olan nimətləri bir daha da artırar və biz də Allah bu gündə Allah-u Teala bu nimətini ilə şükür edirik. Allah-u Teala bu nimətimiz daha da artırsın və bunun səbəbkarlarından olan evi-ev əhliliyi hiss onları satıdan, baladan qorsun, sağlığı versin. Və bizim e, İbrahim Rəhiyli Həzəzullah-ın yəni, Əhlüsünlə müxtəsər yəni qədər kitabında Məlim, e, biz artıq yəni keçən dərs dövrünü də əslində başladıq və o dövrün dərsdə yəni qulların ixtiyari şeylərində nə e, qulların ixtiyari şeylərində e, orada olan, yəni təqsimatlar, yəni insanların, yəni qismləri, hansı insan bu dərslərdə yəni rəy söyləyiblər. Və Kəfən dərsimiz e, müxtəsar olaraq yəni qeyd etdi ki, Ümumiyyətlə, qulun feyli iki qismi ayrılıq, yəni özündən asılı olmayan feyil və bir də ixtiyarı feyil. Yəni özündən asılı olmayan feyil odur ki, hansı ki soyuq vaxtı ə, məni kitirəmək, üşümək, məsələn həyəcan keçirmək və yaxud da ki bir şey olanda bədənində təlləmək hasitəsi, baş verməsi. Yəni bu cür hallar hansı ki onun özündən asılı olmayan feyildir və ikinci qism isə ixtiyarı feyillə. Yəni, Nedə ki, namaz qılır, oruç Başqa-başqa asili ilə reylə, asili növlərin Bu qismdən bunun e, feyli iki qismi ayrılır, yəni bu baxımdan. Və keçən dərsdə biz ki, bu məsələdən dördənə rəy var və biz onlardan ikisini götürdük. O məsələblərdən, yəni üçün müxalifdir, birisi əhlüsünlərin rəyidir və qeyd etdiyi biz keçən dərsdə iki müxalif rəylərdən söylədik və birincini qeyd elədik ki, onlar e, qədəriyyələrin firqəsidir İkinci də Cibriyələn firqəsidir. Və biz qeyd elədik, Qədəriyələn firqəsi, e, onların əsaslandığı dəllər o idi ki, onlar, yəni, bunun ixtiyarının heç olmağını ispat edirlər və qeyd elək ki, qulun e, ixtiyarı yoxdur, qulun e, əsdaqla onu Cibriyələ deyir. Qədəriyələ qeyd elək ki, yəni, qulun öz feilini etməsində tam irəvəyə malikdir, qul özü öz əməli etdəndə öz əməli xərq eləyir onun e, tam ixtiyara malikdir və həmçinlər qədəri yerlərinin yanaşı bu rəydə, yəni müətəzlərlə bunlarla bu rəydə ittifak edilir. Yəni onlar onların əqdəsinə görə bu e, özü-öz əməlin edir. Yəni, o əməl olmayana qədər, etmədiyinə qədər o əməl xəlub olmayıb, o Allah xəlub olmayıb. Yəni, biz sanki özü etdik ki əməlini, yəni özü yəni xəlub eləyir. Yəni, özü tam o əməl ixtiyara malikdir bu, birinci firqə olan e, rəyidir və ikinci firqə isə Cibriyyələrin firqəsi və bunlar həmin içində Cəhmiyyələ də bu rəyid onlara mütəfiqlər. Yəni, onlar demək olar ki, bir növ e, qədəriyyələn əksi yəni, rəyin söyləyirlər. Yəni, e qədəriyyələ insanın e, tam ixtiyarı olduğunu deyirlərsə, bunlarsa deyir ki, qullu heç ixtiyarı yoxdur. O, tamamilə onun feyli. Yəni, hər bir şey Allah subhanallah taladandır və... Əməlinin hər bir şeyini Allah xəlq eləyib, Allah istəyirəsə heç bir şey edəməz və bu baxımdan e, yəni onun zülüm olunması da, ona cəza verilməsi də düzündəyib. Çünki artıq onun heç bir ixtiyarı da yoxdur, onun ixtiyarı bu baxımdan yoxdur. Və bu, iki dənə firqəni, yəni, rəyidir və sonra biz onların e, Qurandan və sünnədən əsuslandığı yəni, dəllər gətirib onlara əhl-i sünnənin, yəni, rədlərin qaytardığı əhl-i sünnə və bu indi biz inşallah 3-cü yani yəni müxalif rəydən danışacağıq və bu da əşəirələrin rəyidir. Çünki Şeyx e, İbrahim bəy ilə ki, qaulul əşəirə və men vafuqahum qalu in əf'alil ibad nakhluqatun lillahi əz-zəvajal və heyə maqūmi ya xalq xalqullah fehəyə kasbül lil ibad və heyə lil ibad və lehu əleyya qudratun ghayr mu'sira. Yəni onlar da 3-cü rəydə Və onlar deyirlər ki, yəni qubət təhsil əhşərləri, həmçinin əhşərlərə müvafiq olan yəni, insanlar. Yəni biz dəfələrlə dəstərdə qeyd edirik ki, yəni ümumiyyətlə e, bizim səhih hədis var ki, Peyğambər Soslan bildirib ki, e, bizdən əvvəlki ümumətlə biri 72, biri 72, e, İslam ümuməsi 73 firqəyə bölünəcək və e, hərdən adama sual gəlir ki, yəni, o 73 firqə, yəni mövcud yoxsa mövcud deyil, Yəni, e, şəhb deyil ki, 73-də sənə ətrafında olsun, olabilə sənətindəki hamısı əhli sinlədir. Amma bir az də rahat çıxsan, başqa-başqa dövlətlərə, başqa-başqa insana oturdursan, görəcək sən ki, əyətən də səysan, yəni sənin saymağının 73-dən də sux əminə gəlir. Çünki təkcə bugün ə, Türkiyənin özündə ə, sufi tariqasının yollarını görsək, yəni 63-dən yuxarı onlara tariqa yolları var, yəni Sufi'nin tariqasıdır. Amma hələ o təhsil bir dənə suflikdən törənən tariqalardır. Və baxınlar, biz dəhsilərdə də işləndə ki, danışılanda ki, filan firqə belə olur, filan firqə belə olur. Yəni, o həqiqətli ola bilər ki, bizim yan görümüzdə olmasın. Və yaxsə ki, bu gün o firqənin özünün banalisi onun birbaşa davamçısı olmasın. Azərə məsələ onlarda deyil, məsələ onların şuarlarından istifadə edənlərdədir. Və ki, Əli Radiyalanın xabaricilər, Ey Quranı müzeyyəcətib yuxarı qalır və deyəndə "İnillə hükm illəllə, hökm hə, yalnız Allahındır" şoarını Əliyə qarşı qalır. İndi nümayiş edəndə Əl-Rədiyəllahu anhu nə ki, bunların sözləri haqqdır, amma axısı nədir? Yanılır, yəni batıl yanılır. Və bu günlərdə də bəli, həmin o xavar cisələr yoxdur. Əliyə qarşı çıxan, Osmana qarşı çıxan, nə bilim Mərhavanda e, ölənlər və s. amma bu gün onlar özləri həmin Əhdibədə olan insanlar olmasa da Onların şüarından istifadə edən yeminli firqələr var. Hansi yəni təşkilçi cəmaət, bir çox firqələr İxvan-ı Müslim və yax və s. Yəni şərt deyil ki, həmen xəvariz eyni sifətdən olsunlar. Çünki əslində də olmaq mümkündür. Çünki o xəvarizlərə görə o metel böyük günah etmək küfür. Yəni böyük günah dindən çağırdı. Bugünkü yəni özlərini o cür şüarlarla, daha da o cür söyləyənlərin arxasına diyanlar, onları iddia edənlər yəni başdan ayağa fasilə qramda fərqləri yoxdur. O cümlədə hətta əsl xəvarizlərin sifətləri onda olsun. Və baxın, onlar da e, burada da Şeyx 3-cü rəy əşar rəyin gətirir. Yəni əşar eldə, yəni əsma sifətdə, yəni təvfiq məsələsində, uluhiyyədə əsma sifətdə, yəni, azan e, cəhamattan filyələrdəndir və Şeyx buyurur ki, bu 3-cü rəy müxalif rəy əşar və onlara muvafiq olanlar, yəni kimlər ki, onların rəyini söyləyirsə Onlar qeyd edilir ki, Allah subhantala qulların feyillərini xəlq edib. Yəni, qulların feyilləri məxluqdur, Allah təmin xəlq olunub. Və o, Allah subhantala'nın xəlq etməyinə baxmayaraq, qul öz əməl etməklə özü qazanır. Yəni, öz əməlin qazanır və ə, həmsində qulun əməllərinin üzərində təsiri olmayan, yəni qüdrəti var. Qulun öz əməlinin üzərində təsiri olmayan, yəni qüdrəti var. Onların umumu, yana Ve şeyh ki, e, bu onların ümumi xulasası yəni qədisidir. Şeyx buyurur ki, vaqul əşarə huna mütanakidun qeyrül ma'qul. Bir əşarların bu danışıqları, bu söz əsində deyir, ziddiyyət təşkil edir. Fa innal qudratə izlam yekun laha təsirun əslən silsəli kən vucuduka ədəməha və lam təkun o qudrat cansız təsiri yoxdursa, O di əslində deyir, deyir e, onun o, o cür feilin anlamı, yəni başa düşürüm, anlaşılmır. Yəni onun yücüzlüyü olmayan kimdir. Əgər bilsən deyirsən ki, bu ona qadir, qadirisə də təsir etməyən qadir. Deməli əslində nədir? Qadir deyir. Aydındır? Qalam takun gu desəm və belə halda o qudret sahibimir. Və fil haqiqə inno la yuqalu farq bayna al-feil və kasb allazi athbatur. Və digə heyəcətisə onların bu cür deməyi onların e, e, güdrəti var, təsirli quvvəsi var və həqiqətən də bu bu bir anlaşılmır. Yəni onunla isbat etdiyinlərin incar etdiyin arasında, yəni heç bir, yəni fərq görmüsən də şey bu çalamı İbilteymiyanın e, nəqlindən, yəni nəql edir. Və bu baxımdan e, bir çox firqələr, e, və lehə də səxra minhum oxsumum el-muətizə və sar el-uqalə fa qalu, səlatu əşyan la Töfrət-ül-nidam vəhvəl-əb-həşif və qəsb əşəri Və bu baxımdan e, müəfəzlər və onlara, yani əşhərələ mühəlifə onların yani, həqiqətdə e, bir məsələ var ki, ümidlə bu firgələr, müəfəzlər olsun, əşhərəl olsun, cəhmil olsun. Bunlar dünə olaq ki, e, çox vəxtı birbirlərinin, yani batılliyini ispat eləmək istəyək, yani firgələr olurlar. Yəni onlar əslində biri-birinlər, yəni əsilləri bir özəydən çıxan, yəni firqələrdir. Yəni bir məsələdə öz cəmaatları müxalif çıxmaqları ilə yəni onlar o necədir? O ə, firqədən yeni bir, yəni firqə, yəni meydanə gətirilmiş yəni cəmaatlar. Və ə, əşərlərin bu cür danışığından sonra onların ə, onlara müxalif olanlar, təzcilər və başqaları ə, və sair, yəni ağıl sahibləri onların dili ilə olanda onlar ə, əşərlərin Yani bu cür e, məsələsini, bu cür ehtikadlarını yani həqiqə olmayan yani ehtikad sayılır. Yani onların həqiqəti, yani, yani heç bir mahiyyət taşımır. Ve həqiqətə hədəl qəuli yəud ilə qəulul cəhmiyyə, el-cibriyyə, yəkulu Şeqs-Rəbib-i Teymiyyə, ve yəkulu ey el-əşəri, innal-əbq fəilun həqiqə, bel-kəsbun və ləm yəfqru beynəl-kəsb vəl-fəili fərqan, məqûlən, bel haqiqa su qulun qaulul cehm innal abd la qudrat lehu wala fi'l wala kasb va şeyx islam ibn taymi e, rahmullah buyurur ki bunların sözlərinin həqiqi mahiyyəti o deyir cehmiyyələri yani cehmiyyələ cib olan cibriyələrin yəni sözünə rəyinə qayıdır necə şeyx istan buyurur ki əşarilər deyirlər ki həqiqətən də yəni həqiqi əşarilər deyirlər ki əl-cəndə onun feili var qul edəndir ə də əşhamsında eləmə ilə yanaşı o da yəni fəelin də qazanır. Yəni öz elədiyinlə də nəticəsini qazanır. Ola bilməz qrube ilə casual fəil fərq onun e, onlar deyir onlar qulun etməyi ilə onun qazanması arasında eee yəni dərk olan ağılla dərk olun heç bir fərq, yəni izah etmirlər. Hə, bu onların bu, bu cür yəni xatirli ilə Amma həqiqətdə isə onların dirəyi isə zəhmiyələn rəyidir. Hansı ki, onlar qeyd edirlər ki, qulun heç bir qüdrəti yoxdur, onun heç bir feyl yoxdur, onun heç bir qazandığı da yoxdur. Yəni, onlar o sözü yəni, güya e, yum, yum, yumuşalmaq formasında yəni, etiraf etmək istəyir. Amma həqiqətdə isə onlar yəni iki dənə batı dənə ortasında ar yeni bir dənərə, yəni meydana gətirilir və o baxımdan da bu parçadıkları ehtiqad da əsasız yəni ehtiqad yəni əslə olmayan həqiqət olmayan bir ehtiqaddır. Wala hada addahum ba'd ul-ulama min asnaf al-jabrīya kəma zahaba ila zalik al-Jurjani fi qulihim al-jabrīya ithnatani mutawassitan tustatu lil-qalb kəsman kana əş'ari danışına görə E, bəzi alimlər onları cibriyyələrin yəni ayrı e, agir. Necə ki, Cəhmiyə, Rəhməla buyurur ki, yəni cəhmiyə cibriyyələr bir, iki cüsmə bölünürlər. Birinci orta cüsmdür hansı ki onlar e, qulun e, feylinin özünü ispat etməsinə, e, qulun e, qazandığını, yəni feylin nəticəsində e, meydana gələn qazandığını qula nisbət edirlər. Onlar bir əşərlədi və ikincisə xalis, yəni cibriyyələrdə onlardakı hansı ki qu nə fiili, nə də ki, onun qazandığını nisbət etmirlər. Və bu da İmam Giorcanin, Rahman Allahın aydığı yəni rəyidir. Amma həqiqətdə isə onların, yəni, əşarilərin özlərin əvvəlki yəni, qədəri ilə də cibri ilə kimi Quran və sünnədən, ə, yəni sırf Quran və sünnənin ləhzindən yaşasandığı bir reyler yok. Sadece bunlar, yani ağınla, yani iki tane veya bir neçə batıl reyden özlerine, yani orta bir rey, yani seçme istedikleri uzubatından, yani bu tür, yani batıl, yani rey dediler. Ancak dördüncü reyci, o da Ehl-i Sünnetin reydi. E, Hans ki şeyh buyurur, şeyh, وَيَقُولُونَ اِنَّ الْعَبْدِ فَاِيلُونَ اِنَّ الْعِبَدِ فَاِيلُونَ حَق۪يكَةً وَاللّٰهُ خَالِقُوا اَسْعَالِهِمْ وَالْعَبْ Və l-musalli və səyin və l-ibədi qudratun alə əməlihim və ləhum iradətun və allahu xalikuhum və xalik qudratun və iradətun kəmə qalə ta'lə lümən şəh minkumən yastəqim və mən teşəunə illən yəşəə allahu rabbul ələmin Şərh də burda əhl-i danışır və qeyd edirir ki əhl-i sünnetin itikad edir ki kullar həyqətdə, eh, yani əməl edirlər, yani şəhər həyqi baxımdan qullar tərəfindən, yəni izri olunur, həyata keçirilir və Allah spantala da həmən qulların, yəni feyrlərinin xəlq elib. Və qul e, mümin olan da, kafir olan da, ası olan da, e, salih olan da qullardır və namaz qılan, oruçlan da qullardır və qulların öz əməllərinin üzərində qüdrətləri var və onların qüdrətlərinin yanaşı onların iradələri də var və Allah spantala onların qüdrətlərinin iradələrinin də, yəni xəlq elib. Bir ki Allah sizdən kimiş desə düz yola yönələr və siz istəməyisiniz hətta Allah Subhanahu aləmlər rəbb-i istəmyənə yenə Yəni bu Albazistan Şeyx yəni onu ə, qeyd etmək istirir ki, yəni əhlüsünnəti kadrına görə ə, o feili icra edən həqiqətdə qul özüdür. Yəni qulun özünün feilə toxun feili etmək baxımından qulun özünün iradəsi, ixtiyarı var. Özün istəyi, iradəsi və qudreti var. Əgər o ə, nəyinsə məcburlan olunmuyubsa Yəni, üstündə nəsə e, zor tətibik olmuyursa, onun özün öz ixtiyarı o feylinə etməkdir. İstəsə namaz qılır, istəsə oruçdur, istəsə mümin ol, istəsə kafir olur. Və eyni zamanda onun e, etməyə məyinaşı onun qüdrəti və ixtiyarda var. Ancaq qulun, əhlüsünləyə girə qulun ixtiyarı da və feyli də nə deyə? Yəni, xərq olunur. Və o baxımdan, Və qad yüşkülü aləl-bağdın ki tə yüqal, inə əfəli libad hiyə min əfə Və deyir, yaxşı, əgər bu cür belə etsə, onda bir, burada bir dən belə bir problem çıxa bilən şey. Necə ola bilər ki, qullar özü həqiqətdə öz feyirlərini edirlərsə, həqiqətən e, qullar edirsə və eyni edir zamanda həqiqətdə də Allah onu xəlq edirsə, onda bu nəfər, ikisə həqiqət necə ola bilər ki? Yəni, eyni qul özü edir, yəni öz ixtiyarı var, öz qüdrəti var, eyni zamanda bunu xəlq edəndə bir Allah xəlq edirsə. Bu, belə bir, e, deyir şey, deyir ki, belə bir Və dir, və hədə lə yüşkür arafa l-həqiqətə qoğlu əhl-i sünnə. Və dir, bu bir işgəl, heyəkəttə dir, əhl-i sünnənin reyni, əhl-i sünnənin e e e e e e e bilənlər, yani <ndörlimểqlət> <meslə> <nuestras> bu bu nasıl işgəl? Yəni yaratmır. Və qad bəyna zələkə bihuduhun l-ulemə el-muhakikun fe cezəhumulləhu əmin l-islam və ahli əzəmul cezə. Və dir, bu nedir? əhl-i sünnənin böyük əlimləri, Yeni şəkilində aydınlaşırlar. Və deyir, İslamdan və İslam əhlindən onların, onlar üçün deyir, Allah tam böyük deyir, biz xeyir, yani ağzı ki, yani İslam-əl-i mərbuzu, yani işgəl yaradan məsələlərdir artıq, yani beyan edirlər. İmam Bukhar Rahmələ deyir ki, qal əhlül əlim, et-təhlük fəylullah və əfəaliyunə mehlugasun ləqəl-i təalə, və əsirr qovlakum əvı cəhərudî, inəhü alim Bizi İmam Buhar Rəhmələ buyuruyor ki, əhlil elm deyir ki, ə, xəlq etmək Allah s.ə.vələnin feyilidir. Bir şeyin xəlq edilməsində o feyil Allah s.ə.vələnin feyilidir. Və bizim feyillərimiz də Allah s.ə.vələ tərəfindən bir xəlq olunur. Necə ki, Allah s.ə.vələ buyuruyor ki, istəyirsinizdə, gizli istəyirsinizdə, açıq açı açı açı deyin sözünüzü. Onsuz da Allah s.ə.vələ qəlibdə olanları yəni bilir və ayənin axısını Allah səhələ buyurur ki, e, yəni, onları, nə görə onları xərq etiyən bilmirmi? Yəni, bu iki ayəni İmum Buharə dəlil gətirir. Yəni, əsr vəlcər minəl qol. Bir, gizli və aşkar. Yəni, istəsən, e, ya e, qəlbində, ya tələfiz etməklə, həmən o, bir sözü. E, əsr vəlcər minəl qol. Əlfəylullahi, e, isfətullah. Bir, istəsən qəlbində, İstəyirsən, tələfiz elə. Həmən o deyəcədiyin, de de deymək istədiyin o şey, o xəliq olunur. Yəni, onun xəliqə kimdir? Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. Amma deyir, o, o söz tələfiz olunandan sonra isə, o söz tələfiz olunandan sonra isə, onun icrası, onun icrası, başqa bir, əmələ gələn, başqa bir məxluqdur. Aydındır. Yəni, o söz, O o söz, e, sən, e, öz söz, e, səsimiz, hər bir söz Allah s.ə.q. tərəfindən xəliq olunub, aydındır. Amma o söz deyiləndən sonra isə, o nəticədə əmələ gələn, o isə başqa bir məxluqdur. O isə başqa bir məxluqdur və o məxluq etibarilə Allah s.ə.q. tərəfindən xəliq olunub. Amma feyri izlə eləyən kimdir? Yəni, insanda, aydındır. Ona görə İmam Buharəm, bu şeyh bu yerin gətirir, onu bir hənzə geniş danışarım İmam Buharəm bu məsələsini. Ümmetin İmamı Buhari rahmeullah ham bilik əhlisinin ən tanınmış şəhər məşhur yani hədis alimlərindəndir. Məşhur yani hədis alimi də həmçində İmam Buhari rahmeullahına, yəni hədis üzrə möminlərin əmir adlandırılır və bu ləqəb yəni 5 nəfərdən birində o da İmam Buharidir. Yəni o 5 nəfərə ad verilib, yəni təxminən o 5 nəfərdən biri də yəni İmam yəni Buhari salir. Və İmam Buxari e, hipsinə, yandaşına görə öz dövründə olan, yəni demək olar ki, e, bir çox alimərdən təsqilənirdi. Hətta İmam Bukhari balaca cigənc olan vaxtı onun səxsorağı demək olar ki, özü e, baxmır Şamda, Misirdə, Hicazda təhsil almışdı. Yəni orada e, necə deyirlər, hədisləri toplamış, yəni, çox səfərlərləmişdi. Amma onun səsi Xorasanlı olmalı, Xorasanı geniş yayılmışdı. Və bir də bu Xorasana gəkmək istəyənə və ə, əvvəzən bilirək ki, İmam Bukarı gələcək və İmam Bukarını sınaqdan keçirməkdən ötürü, deməli 10 nəfər adam ayrılırlar, deməli hər əsrəd də 10 dənə hədis verirlər. Və hamız bir iki hədis ümumiyyətli iki qismən ibarət, onun isnadı, yəni silsilət olacaq, yəni e, kişilərdən ibarət olan silsilət, yəni, o hədisi ravayət eləyən kişilər toplusu, insanlar toplusu və ikiniz onun mətni istəsir. Yəni hədis iki bu bax Bizə bu elin bir dənə rasilədir, yox bir dənə əhlisün nədir? Yəni ona görə onların bu hafs etməyə dəymir, onsuz belə şey başa düşmürlər. Deməli İmam Bukhari əhsən keçilməyə dönüb 10 nəfər götürürlər və 10 nəfərin hərəsinə 10 dənə hədis verirlər və 10 dənə hədsin başının bədəni ilə, başın və ayağını kəsirlər. Yəni isnadla mətnə ayrılırlar. Deməli hər 10 dənə 100-dən cəmi 100 o 100-dənin birinin hədisini bura, birinin ə, isnadını ora bütün qatışıq hamsiliyinlə hərəsinə 10 dənə, Və İmam Buxari gələndə bu şəhəri İmam Buxari gələb baxılar cavabuşa deyir bu aldı bu qədər yəni bu buna oxşamır. Və deyir İmam Buxari sensən həyat irədil, hə, bəs bizim, bizim kürsəndə hədis var da ki, görəsən vəzifələrinizi bilirsən yoxsa yox. Və İmam Buxari e, oturur 10 nəfər də qarşısında və başlayırlar e, həmen necə deyələr başlayaq hədisləri bura deməyə. Flan isnadı, flan mətnindən deyə də Sankesxanji Ravalici belə bir hədis var. Yüzi bunu deyir hamısı. 10 nəfər yüzlərlə hədis deyir ədilə kişi, bəs şey, imam Sən Buxarı bunları bilirsən yoxsa yox, mən belə şeymiyim? Ədil nə törsən oğlum belə belə sən bu bilmirsən ki, bu əsərdə mən bunu belə bilməm, mən bunu bilirəm ki, onun falan isnadı, bu falan mətn, bu falan isnadı, falan mətn var. O 100 dənə şey hərəsini öz yerinə qoyur və ondan sonra görə biləşir, birində də səhv eləmədi bu adam. Ondan sonra bunun artıq daxiliyinə şahidət verilir. Və İmam Rüqarədə Xorasan e, dövründə, orada yaşadığı vaxtda biz İmam Müslümdə, e, hansı biz indi tanım İmam Müslümdə, İmam Rüqarənin tələbələrindən olub. Sadəcə sonra e, İmam Rüqarə Muhammed İbiyyə Əz-Zuhl arasında ixtilaf yaranır və o baxımdan e, İmam Rüqarədən hədis götürmüşdür, həmisində e, İmam Rüqarədən, İmam Rüqarədən və ixtilaf üçəndən sonra heç bilməm, ikisinin də hədisini Öz kitabında qeyd eləməyəni, sözləri keçbir hədisi götürməyəcək. Yəni, nə idi bu alimin arasında ixtilaf məsələsi? İxtilaf məsələsi onda idi ki, İmam Bukhari deyirdi ki, bizim sözümüz, Quranla olan bizim sözümüz nədir? Yəni, məxluqdur. Elqoğlu, e, e, yəni, biz sözümüz bizim danışımız bir məxluqdur. Bizi burada şeyx onun bir hissəsini gətirib. Amma bəziləri bundan onu qeyd elədilər ki, yəni insan əgər tələfiz, Quran tələfiz edirsə, nədir? Bir İmam Buhari deyir ki, o Quran məxluqdur. Başa üçdüyüz. Yəni İmam Buhari deli ilə deməyib Quranla. İmam Buhari deyir ki, bizim sözümüz nədir? Səsimiz və sözümüz, yəni məxluqdur. Və bu biz tələfiz edən vaxtı söylədiyimiz nədir? Qurandır, aydındır. Və İmam Buhari iraq tuturlar ki, sən deyirsən ki, Quran məxluqdur. Qur'an deyil, mən Qur'an məxluq deyiləm. Qur'an deyir, Allahın kəlamıdır. Mən isə deyirəm ki, bizim sözümüz nədir? Qur'an tələffüz elədiyimiz səslər nədir? O məxluqdur. Amma Qur'an özü məxluq deyil. Qur'an özü nədir? Allahın kəlamıdır. Aydındır? Və baxın, lan, yəni səslə tələffüz oluna nədir? Ayır-ayırıdır. Yəni bizim səsimiz, yəni kimsə Qur'an tilavət eləyirsə, o çıxan səs nədir? O məxluqdur. Amma tələffüz oluna nədir? Məxluq deyil, o Allahın kəlamı da aydındır. Və İmam Buhar da burada bu məsələni qeyd edir ki, məsələni qeyd edir ki, yəni bir feyil Allah S.A. nisbət olunur. Yəni insanın feylin kim xəliq eləyir? Allah S.A. və insan o feyli edəndən sonra isə, o ə, Allah S.A. artıq məxluqatları altına düşür. Aydındır, deyir ki, İmam Buhar qeyd elədiyi kimi. Və sonra şey İslam Ümiteymə Rəhmə Allah ki, قول القائل هذا فعل وهذا و فعل هذا لفظ في اجمال ان كيمه رحمالو döneşi eğer kimse dese ki e, bu feil belədir bu fulancanın feilidir bu fulancanın feilidir bu dir icmal halında olandır yani bu söz icmal halındadır ve inna utaratan yuradu bil feili نفس الفعل dedi o onu deyən vaxtı bu fulancanın veldi fulancanın veldi bunu dir hər zaman bu dir icmal halında olandır O dil hərdən o istənli ki, demək ki, yəni o feili edən özünədir, o falan kəs özüdür. Falan kəsin feilidir. Və hərdən də e, o o sözün altında olan məsəl nəzərdə tutulur. Aydındır? Məsəl nəzərdə tutulur. Necə ki, deyir ki, "Qatardan yura" deyil, "Müsemmel masdar". hərdən də o e, adlanan, yəni məsədir nəzərdə tutulur. Feyaqun, fe'altu fə hada və af'alu fe'ala. Dil bu fiil etdim ve bunu bu tür yani edecem. Ve amulta hâdâ amiluhun amilen. Ve dil bunu bu tür edirem ve ederek yani edecem. Fe inne urid edil amel-i fiil ellədə huvəl-müsləməl-məhzər. Ke sələti l-insən və siyəməyi və nəhru dələkə. Fel amel-i hünə huvəl Eğer dil ki, insan demək istiyse ki, mən namaz kılazam, mən oruç satam, eğer bu vaktı o insan, Əməlin özünü məsərlərin özünü nəzərdə tutursa, yəni mastar adlananı nəzərdə tutursa, bu vaxt artıq onun elədi əməl nədir? O da bir Allah sürmadan xalq etdiyi də, amma icrası kimdə onu? kesinə kimdir? Bir insan. Və qad ittihadul hunal mustamal masar və fil. Və burada də fel ilə bir halda olur. Və əgər bununla nə baş verəcəyi məhsulun toxunması və ev tikmək və onun idarə edilməsi ilə bağlıdırsa, onda burada heç məmul yoxdur. Ədisə orada e, artıq e, öz feilinin nəticəsindən nəsa meydanə gələnə nəzər tutursunuz ki, toxumaqla işlə nəsa toxuyur, libas əmələ gətirir və ya təki daşları üst-üstə qoyub ev tikilsə, ə əməl olmur bir nədə? Çünki o əslində nəyidir? Heç bir şey eləmir. Sadəcə Allah Subhanahu fandan xərq etdiyini, xər üst üstən üstünə vurur. Aydındır? Yəni o o da başı, budaşı, bunlar isə qodibə atıq səftan əməl feyl elədi, fulan libası yəni meydanə gətirdi. Ancaq birinci də isə, birinci isə o əməl etibarlı, o nəyidir? Onun yan yəni, izvelir. Bal məqsuduna buda deyir məqsəd odur ki, an-nəl qal izə qal hazi təsarrufat feylullah Ən arad بذالك أن فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل في اتفاق المسلمين وبصاريه العقل ولكن من قال هي فعل الله وأراد أن مفعوله المخلوقه لله كسل المخلوقات فهذا حقه بعدين burada dir məsələ nədir burada dir məsələ odur ki əgər biri kimsə desə ki bu dir Allah subhanahu təala'nın təsarrufatlarındandır yəni ə, xalqindəndir və həmçində qulun da bu Allah subhanahu fəlin həmçə qulun fəlinəndir Yəni, məqsəd odur ki, ə, bu, ə, yəni Allah s.ə.q. məstər altında olan yəni, feyillərindədir və bu da deyir, müsəlmanın ittifakı ilə, yəni, bir batildir. Yəni, sən o vaxtı bunu demeyin vaxtı, sən Subhanallah, Allah s.ə.q. həmən feylin öz əşr-tirqəti neynəmirsən, nisbət eləmirsən. Sən sadəcə onu o söz, məstər sözünün altında, yəni, Allah nisbət eləyirsən. Bu bir müsəlmanın ittifakı ilə, ə, yəni, ə, yəni ə, nə, nə, batil, batildir. Əgər sən demək istəyirsən ki, bu Allah Subhanahu taalanın feilidir. Yəni Allah Subhanahu taalanın e, xalq elətdiklərindəndirsə, bu vaxtı deyir, artıq bu bir haqq sözdür, aydındır? Yəni e, bir feil öz özünə, yəni xalq olmuş, yəni bir feildir. Bunu Allah Subhanahu taala yəni xalq elib. Və sən o e, xalq olunmuş feildən özün icra etməklə sən nəsizə etibarı ilə sənin əməlin nədir? Yəni məxluqdur, aydındır? Amma Ə, sənin onu birbaşa etməyi ilə etməyin. O demək deyir ki, artıq sən onu özür etməmsən. O, Allah s.ə.q. məxlugatları altına düşür. Amma fiilin idrası kim tərəfindəndir? Yəni, sən. yəni sənin əməlin nətizəsi olaraq yəni, o baş verir. Və yəkul əydən müvabdənin hədi ilə məsələ və əmmə mən qalə xalqun rabbi ta'lə ilə məxlugati leysu və nəfsul məxlugat inna fəlil bəd məxlugatun kəsə ilə məxlugat Və həməsində şeyh burada buyuruyor ki, və ammə mən qal. kimsə desə ki, xalqun rabbi tealə li məxlugati, leysə huva nəxsul məxlugati. Bir, əgər bir Allah subhata alanın öz məxlugatlarına xəlq etməsi, ə, o məxlugatların, yəni, ə, həmən məxlugatların yəni, özləri deyil. Yəni, kim belə deyilsə, inəl əfəl-i əbət məxlugatın kəsər məxlugat. Yəni, həqiqətdə isə qulun özünün, Ə, xər, ə qulun özünün əməl etdiyi əmələ gətir, əməl etdiyi o dil Allah subhata olanın başqa məxluqatlar kimi bu xalqıldığı, bunun da yəni o zür, yəni əməli xalq olub. Yəni bunun da ə, əməli, yəni başqa məxluqatlar kimi yəni xalq olub. O məxluatun li rabbikə sərl məxluat. Və bunun da deyir əl fe'li, Allah Subhanahu məhfulatları kimi, yəni başqa məhf məhfulatlar olduğu kimi, yəni bunun insanın özünün əməli nədir? Həmin məhf məhfulatların yani altına, yəni daxilidir. Vələmiyəqul inna nəfsul sālihə rəbbubə xaliquh. Və insan elədiyini isə birbaşa deyilmi ki, bu özüdür. Yəni Allah Subhanahu taala bunu edəni aydındır. O xalq olmuşların yəni daxilidir ki, məsələn, Əl-Usun əl-etiqadına görə deyilir ki, Allah Subhanahu Ə, maht şəh yaratmıyıb. Yəni, xalic şəh yəni yaratmıyıb. Əli, bir dənə ə, sınaq dala gəlibsə, bir ümumiyyətə bir önə gəlibsə, o müsləqən olaraq nədir? Yəni, şər deyil, aydındır. Yəni, o ə, şər deyil, çünki o ə, bir, birinə, bir neçəsinə görə o ziyan ola bilər. Amma bəzi qisimlər insanlar görə nə ola bilər? Yəni, xeyir ola bilər. Yəni, ki, məsəl üçün, Əgər Allah sonra bir ıı, yerə, bir tortağa, məsəl zəlzələ göndərirsə, tu, ıı, tufan, nə bilim, qasırqalar, yağışlar, səlzat göndərirsə, o həmən, vaxt, həmən yerin camatı qismən olsa nə olur? Ziyan çəkir. Yəni, bu, bunlara görələdir. Yəni, ziyandır. Amma başqalarına görə isə bu nədir? Həmsində ibrətdir. Həmsində ıı, ondan faydalanadır bilərlər. Əgər tani, bir yerə ıı, leysan gəlibsə, Kimsə, məsəl üçün 5 nəfər, 3 nəfər buğda artı, bunlara ziyanırsa, amma umlidə götürəndə ağaclara, heyvanlara, otlara bu nədir? Yəni xeyirdir. Əgər bir, nə, bir adam 3-4 hektar buğda əkifsə, bu il yağış olmadsa, e, daha doğrusu yağış çox olsa, bunun 3-4 hektar buğdası tələf olursa, o deməkdir ki, xalic şəhərdir o xeyir. Onun üçün də minlərlə, 100 minlən hektarlı ağaclar, torfalar, otda nəyiniyir? o yaxşı şən qidalanır. Nəcis bunun e, buna görə bu zərər isə, yəni ondan artıq olması olan kəslərə bu nədir? Yəni bu xeyirdir, aydındır. Və baxın, da şeyx burada qeyd eləyir ki, Allah Subhanahu Allahın e, bir insanın şeylin xəلق etməsi o Allah Subhanahu Allahın e, özü, yəni o insanın şeylini xəلق edib. Amma o insan o xəلق olmuş feili özü edəndə isə Bu artıq deyilmə ki, bunu birbaşı edən kimdir Allah Tağladır? Aydındır, necə kimdir? Əgər e, insana, e, insan e, Allah subhanət ol, ona e, bədan sağlamı veribsə, bədəni sağlamıysa və, və sələbə, ası insandırsa, o gedib zina eyliyirsə, o deyilir ki, ya, bu zina eyliyən Allah subhanət ol, təşəkkürlə, yox. Aydındır, o insanın o feyli xərb olub. Amma o xərb olmuş feyli, o zinanı icra edən kimdir? İnsan, yəni özüdür. Və bəlqar inəhə nəssu feililəl-əbd və ləhədə tezulə şubhəd. Və Allahımdan dili ki, bu halda o, olunan feil, məhz insanın, yani özünün yani etdiyi feildir. Anlıca onun feili, Allah səhələni edəyir, mehlukatları, mesulətları yer yani altındadır. Feilnəhü yüqal el-kədi və zulüm nehu zələkə min qabəhəyi yüttəsəv dəyə mən fəilən ləhu kemə yafəl vəl-əbd. Necə ki, dili ki, yalan, zülüm, və yaxud da başqa pis-pis işlər, əməllər. Əgər bunu bir insan edirsə, bu insan, bir insan edirsə, o insan həmən sifətlənə nə olur? Sifətlənir. Əgər tam ki, kimsə yalan danışırsa, buna nə deyirlər? Yalancı. Oğlu elə nə deyirlər? Oğlu zinə eləyənə deyirlər zinə akar. Yəni, həmən o feyli kimə nisbət edirlər? Bu insanın özünə. Yəni, İnsan izra etmək baxımından, o feili e, həyata keçirmək baxımından onun edəni kimdir? İnsandır. Amma o feil özü isə, feil özü isə, Allah Subhanahu taala başqa məxluqatlar üçün xəliq olan feildir. Yəni aydındır məsələ. Yəni burada bax şübhə bu şeyin məsələdə aydınlaşdırmaq gətirməyə məsələ burda idi ki, yəni e, necə ki yenə qayıdır birinci rəyə ki, orada deyilir ki, e əgər bu özü həqiqətən edəndisə və eyni zamanda onun feili həqiqətən zərb tərəfindən xəliq olunubsa, onda nə tələb olunur ki, insan ə, deməli iradəsi yoxdur da, aydındır? İradəsi yox, deməli o xəliq olunan bir şey edirsə, deməli o iradəsi yoxdur. Amma bizsən əhliyyə nə ki, onun iradəsi də var, onun sesimi də var, onun istəyi də var, onun feili icra etməni nəyə də var, hücrəti də var. Ancaq unutulak lazımdır ki, e, o feili edirsə insan, o feili, insanın feili, Allah subhanətə nə olub, xəlid olunub, aydındır. Amma insan o bir feili özü icra edirsə, yerinə itirirsə, artıq onun icra etdiyi feil, e, icra etdiyi feil, Nəticə etibarilə, əslən, Allah s.ə.vələ xəlq olunub. Ancaq o feyli orada icra etməsi, o feyli meydana gətirməsi, baş verməsi kimi tərəmdən baş verir? İnsan. Yəni, insan o feyli etməyir, o nə sahibidir? İxtiyyə sahibidir. O, etmək edə bilər. Aydındır. Əgər edirsə, deməli, bunu ne edir insan? İnsan seçir. Nedə ki, şeyh bu da deyir ki, məsələn, yalan, danışmaq, zülüm. Yəni, bu e, feyli edənlər, o feylə kimi? Bunlar da, yani o zül, yani onlara nisbət onlar Qala yuttasav bihə mən kənəd məhlūqətən ləhu ıvəkəna qad cəaləhə sifətən ləqəyri. E, qad e, cəaləhə sifətən ləqəyri. Necə ki, o, hemen o şey, e, həlq olunma, həlq olmana nisbət olunmur. O şeyli idrə edənə yani nisbət olunur. Necə ki, məsəl üçün, dünyaya misal getireyəyə, eğer bir insan bir maşın ixtirə ediyse, ve ona sürət qoy, 360 sürət qoy, düzir, Və sən ixtiyarın var, 30 lana gedəsən, sən ixtiyarın var, 40 lana gedəsən, düzü, sən ixtiyarın var, 260 lana gedəsən. Ələ sən 260 lana gedəsən, özün müəssən, torunu zərimədən, getdi stobaya dədədə, sən əz öldün, maşinə edirsən, bu deyilir ki, bunun günahkarı porsiyazav olurdu, yox. Amma bax, o sürət qoyulub ona. O feildir. O 260 qoyulan sürət kim tərəfindən qoyulub? O zavod tərəfindən qoyulub. Amma o sürəti ora qədər sıxıb gətirən kimdir? O feildir. Yəni o sənin əməl edəcəyin onun zavod tərəfindən təqdir olunub, əlbəttə hesablanır. O təkərləri hesablayır, yükü də hesablayır. Amma onu o e, sürətlə ora qaldır, muvazinəti itirmək, hərsa cırpılıb dünyanı qət eləmək nəticə etdiyi halda feil kimin isbat olunur? Yəni sənin özünə. Yəni bunu da yəni bu cürdə yəni başa salmaq olar. Käm annahu subhanahu la yatasawwa bi ma khalaqa fi baydihi min at'am wal alwan wal rawahi wal ashkal wal maqadir wal harakat və s. beləliklə, əgər o, insanın rəngini yaratdısa, o, onunla təsvir olunmuşu kifayət etməz. Əgər o, acı və ya qəribə bir dadı yaratdısa, o, bəyənilməyən, məqruh, məhdum, Ləm yekun huwa muftasın bi hadhih al-makhluqat al-qabih al-mazuma al-makruha wal-asfal ki, şeyx burada buyurur ki, nə şey Allah subhanahu <coughs> Allah subhanahu deməli insanları xəliq elib, insanlara cülbəcül rənglər verir. Yəni cülbəcül rəngli insanlar var. Və eyni zamanda deyir ki, Allah subhanahu yəni pis, iy, iyili ə, nə, nə isə xəliq elib. Yəni hər hansı bir şey xara olan da, azad olanı da də ki, öz və o, o həmin əşyanın nəyisə pis meydana gətirməsi, nə yeməsi, və hətta şirin yeməyin acı yeməyə olması və hətta ki pis surətin meydana gəlməsi, yəni bu xoşa gəlməyib bəyənilməyən bir e, formadır, bir sifətdir və bunu Allah bunları deyir, Allah Subhanahu leyniyyət, Allah səndə bunları xəliq elib, ancaq Allah Subhanahu həmin o e, pis sifətlə, pis rənglə, pis siylə nədir? vəsf olunmur. Aydındır? Bu sadəcə الله سبحانه وتعالى يعني يقول مخلوق الطريق يعني أغفتنا وقال رحمه الله أما الجمهور أهل السنة متبعون للسلف والأيمة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكن مخلوق لله ومحفول لله لا يكون هو نفسه فعل الله ويفركون بين الخالق والمخلوق والفعل المف... والمفهول Həmsinə Şəhə bin Teymiyyə rəhməllə buyuruyor ki, amma əhl-i sünnənin cümhur alimləri, hansı ki, sələfə ittiba eləyən, sələf alimlərin ittiba eləyənlər qeyd edirlər ki, ə, ə, deyil, qulun öz feyli həyqi olan yəni feyildir. Qulun öz etdiyi feil həyqi olan feyildir. Lakin o deyil, Allah subhanətə alandan, Allah subhanət tərəfindən xəliq olunub. Xəliq olunub, beyni zamanda xəliq olunub və eyni zamanda da Allah Subhanahu yani taalanın nəfslətləri, yəni altındadır. Leyə qulun huwa nas fil və, və e nas ki, o özü isə Allah Subhanahu taalanın yəni öz fəilidir. Yəni Allah Subhanahu o fəili xalq edir və o insan o fəili icra edəndən sonra isə o fəil icra olunduğundan sonra bir Allah Subhanahu nə olur? Allahsına nisbət olunur o bunun özünə nisbət olunur. Amma o bunun özünə nisbət olan feil isə Allah səfadan məxluqatlara, yəni altında da aydındır. Vayfayfuru nə deyən xalq və məxluq və feil və məxluq və dil eyni zamanda e, xalqla məxluqla xəlidin arasında, yəni fərq qoyurlar, eyni zamanda feillə də məfulun yəni arasında fərq qoyurlar. Yəni e, feilin özü və olunmuş feilin özü və olunmuş arasında da yəni fərq qoyurlar. İmam İbn Geym, İbn Geym Rahman'a da buyurur ki, وَيُؤْمِيُونَ بِأَنَّ مَنْ يَحْدِ اللّٰهُ فَلَى مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ الْفَلَى حَادِيَ لَهُ Eyyəni zamanda onlar imanı cəhirlər ki, Allah Osman kimi düz yola üretse onu hiç kim hızlı bilmez ve Allah Osman kimi hızlısa onu hiç kim düz yola yönelde bilmez. وَاَنَّا هُوَ الَّذ۪ي يَجَلُوا مُسْلِمُ الْمُسْلِمَنْ وَالْكَفْرَ كَف Və o Allah s.ə.qəl adı ki, müsəlmanı müsəlman edir, kafiri kafir edir və namaz qılanı namaz qılan edir və e, hərəkət edənə də hərəkət edən, yəni etdirir. Və hüm muttafiqunu alə ənnəl fəylil qayrı məhbul və onlar e, ittifak ediblər ki, fəyl özü ol, olunmuş, yani deyil. Yəni bir fəyl, yani olunmuş, yani məhbul, yani olunmuş demək, yani olunmuş, yani deyil. Fəhərəkatuhum və ətəqaduhum əsəlünlər onlara həqiqətən bir onların hərəkətləri, etiqadları uğun həqiqi yəni seyillərnə və hayə məqulün illəh sübhənəhu məxluqatu ləh həqiqətən bədir o feyl o feyl onların etiqadları, əməlləri uğun həqiqi feylidir və buna baxmayaraq o Allah sifətlərinin yəni məxluqatlarının yəni altındadır. Yəni Allah sübhən xalq elədiyidir. Vallədi qama dirrəzə vəcəl ilmi və qüdrəti və məşiyəti və təqvinini e, ki Allah Subhanahu alanda özünün qüdrəti, istəyi, yəni yaratma, xalq etməyə var. Vallazi qama bim huwa failuhum, kasbuhum, hərəkətləri və sükunətləri. Və ənizə mədə hansı qul özü isə e, o feilləri etməkdə, onları qazanmaqda, hərəkət etməklə yani yani və dayamaqda isə qulun yəni öz var. Oh muslimun, al-musallun, al-qaimun, al Və hüqə səbhənə olu muqduru ləhum alə zəlikə. Və dilm-i isə özəri namaz kılırlar, e, otururlar, dururlar və bunlar həyəkətdə kul tərəfindən, yani əzri olunandır və Allah səbhənələyəsəl qullarını buna yani qadir edir. Yani öz qullarını buna yani qadir edir. Və hədiyyətə bəyən əmmə əfəl-ü ləbət mahlukatun illəh tələbi etibərə ilmullahi və takdiruha və meşşətuva və xalqu fil-abr fil-abr və heyə min feil-i-abr bi-etibar-i qiyami və mumbaşirati və iyəha və təharruku və sukunu və bəsa liya. Vədir bu yolla da aydınlaşır ki, e, a, qulların feilləri məxluqdur. Yəni Allah subhanəhu elmi baxımından, təqdiri baxımından, istəyi baxımından və Allah subhanəhu və o qulları və qulların feillərini xalq etmə baxımından onlar, yəni xalq olunublar. Allah ancaq o əməllərin O yəni vanın götürsək o feili icra etmək, onun yerini yetmək, ona toxunmaq, o hərəkətli və ya təsdiqli məfhumdan isə bu feilə nisbət olunur. Bu da deyir, yəni qullara nisbət olunur. Walə hədə farqa ayna bayna feil və mahful, wal fe'lu feilu və hu məxluqun mahfulun lirrəbb. Və deyir bu baxımdan alimlər feil ilə e, arasında yəni fərq görürlər. Yəni e, feilnə feil və onunla arasında fərq qoyurlar. Feil yaqulun yəni feildir. Amma o isə Allah Subhanahu taalanın xalq etdikləri, yəni Allah Subhanahu taalanın xalq olması baxımından Allah Subhanahu taalaya yəni nisbət olunur. Atasil <təsibə> qədə min kəlamillahi yaquləz-zəvəcən və Allah xələqəkum və ma ta'malun. Və bununla təsdiqi ayədə ki Allah təala bürüşüb Allah səna sizi və sizin etdiyinizlərizi yəni xalq etmişdir. Wa <təsibə> qadə Və ləmm yəxbir ənnə fə'alun ləh, bəl əxber ənnə məsə'alun ə'aməlun. Baxın, Allah Subhanahu bildirir ki, baxın burada Allah təala deyir ki, Allah Subhanahu sizin etdiklərinizi nə edir? Yəni xəliq edir. Baxın, Allah Subhanahu xəlqi kimə nisbət elədi? Hı. Özünə. Amma fəlin icrasını, əməli etməyin baxımından kimə nisbət elədi? Yəni qulaq. Və bu da onu göstərir ki, yəni qul öz e, fəlini etməyə ixtiyar sahibidir, onun qudrayatı var. Və onun seçim var, ancaq onun etdiyi, seçdiyi o Allah subhantalarının məhlüqatları yəni altındadır. Və bununla da inşallah gözündəsiniz bitirir və gələndəsiniz inşallah bu qədərdən başqa bir mövzu olacaq. Və biznə Allah fil-i vasalli Muhammədin və ləli Muhamməd. Qümtə qalın? İzlədiyiniz